Barát Viktória. Orosz rulett. Előszó. Drága Szofia, mire ezt a levelet el tudod olvasni, én már nem leszek. Életem legnehezebb döntése volt, hogy elengedtelek, de remélem, hogy a felnősz, te is meg fogod érteni, miért tettem. Talán csak napjaim vannak hátra. Talán óráim. Nem tudhatom biztosra. Ezért kell most búcsút vennem tőled. Valószínűleg sosem láthatlak kislányként, vagy felnőtt nőként, de tudom, hogy nem fog elmúlni úgy nap, hogy ne gondolnék rád. Az az egynyugtat meg, hogy jó kezekben vagy. A legszebb és legjobb jövőt biztosítjuk neked apáddal, felől semmi kétségem. Oliver vigyázni fog rád helyettem is. Mellettem nem élhetnél biztonságban. Jogosan kérdezhetnéd, hogy miért szültelek meg, ha tudtam, nem nevelhetlek fel. A válaszom erre annyi, hogy képtelen lettem volna megválni tőled. Egy csoda, hogy megfogantál ezekben az űrös időkben. Tudtam, hogy ha így is meg akarsz születni, akkor nem állhatok ennek útjába. Érzem, hogy még nagyszerű dolgok várnak rád az életben. A szeretetem határtalan feléd, de azt sem véd meg a ránk leselkedő veszélyektől, bármennyire is szeretném. Csak azt az egyet kell tudnod, hogy szeretlek. Bármennyire is haragszol most rám, bármennyire is utálsz, Kérlek, ne kételkedj abban, hogy mindent értettettem. Most talán nem így tűnik, de idővel befogod látni, hogy így volt helyes. A szívem szakad meg. De most nem a saját érdekeimet kell szem előtt tartanom, hanem a tiédet. Remélem egyszer te is megtapasztalod majd milyen érzés anyává válni, és minden tőled telhetőt megtenni a gyermekedért. Akkor kérlek, gondolj majd rám. És ha addig nem is... De akkor majd bocsáss meg nekem. Örökké szeretni foglak. Anya. Mindössze ennyi maradt nekem az édesanyamból. Egy magyarázkodó levél és egy fiatalkori fotó róla, amin egy kocsma előtt áll. Apám nem tudta, hogy elloptam tőle a fényképet. Valószínűleg nem haragudott volna meg érte, de ezt már sosem tudjuk meg. Ez is egy olyan dolog, ami felkerült a listámra, hogy ha majd egyszer találkozunk, bocsánatot kérjek miatta. Úgy tűnik ebben az anyámra hasonlítok. Mindketten megkésve ismerjük be a hibáinkat.